bosexe xegeba bada beste tokietan ere guk kanpainak giaraman dugu gure ideia koordin dira eta pentsatzen dugu defenditzen ditugunak dituguni ideia horiek erritarakun kituko dituela eta beraz eh bai boskatzera deitzen ditugu aldaketa izateko kantonamendu hontan eskuinak gudeatu du kantonamendu hau hain urteetan eta eskuinak argiki ez du gehiengo osoa biltzen lehen itzulean, egin nahi du ezkerreko alternatiba girela mementu honetan. Bertze politika bat galdetzen dutela egitarek, eta guk ogen parioa egiten dugu, eta eta guri bozkatzera deitzen. Bai, jakin dugu UNP-ek, ez du tela honartzen publiko batean parte hartzera guk berriz luzatzen diegu gure galdea, nahi duten komunikabidekinan, nahi duten errian, antola dezagunde batebat, erritarrak merezi dute gure ideen desberdintasunak argiki ematea intsinean. Guk presgira, len itzulirako presti izan gira, ez tira gertu eta bigarreneko hori sort dute.